Kassette 9, Salzsibitzen, Hemmschicht von dem Roman Peterburg von Scholemarsch. Als er hat sie angehoben zu vernachlässigen und ist er ausgewiesen, kein fieberdicken Begeher, wie sie es gewohnt gewesen von allem und was haben sie herumgeringelt, hat sie sich gefühlt beleidigt und gekränkt. Sie ist aber zu viel Stolz gewesen, nicht nur bloß durchs Erreise zu weisen, noch auch viele zuzulassen dem Gedanke, als er viel sich davon gekränkt. Zachariska ist für ihr gar nicht mehr gewesen, wie ein zukünftiger Mann, mit welchem man nicht geschah, weil ein anständiger Mädel von einem guten Haus müsste doch oft gar so aufgesehen haben. Er wusste doch gar nicht, mit wem er. Er mit seiner phlegmatischen Natur wird nicht sein, also aufdringlich wie andere, und sie erzeugen ihm die aller Aufmerksamkeit von alten Märchen. Erstens zu lieben Familienzentiment, sie hat durch den Gewalt unterstreichen, dass die ganze Affäre mit den Mirkens ist nicht kein intim Verhältnis ist, nur eine Familiensache. Und zweitens ein bisschen zu stillen, ihr gekränkte Eigenliebe. Es ist gewesen, wir reizen sich mit Sacharischen, mit der heimlichen jungen Leid, mit welchen Verständnis zu sein, als so romantischen Galant zu Damen, wie der Alter dort. Nur seit einer gewissen Zeit, seit jenem Frühling zu finden, fühlt sie, als sie sich mit einem Nemes verliebt in Sacharischken. Sie seht ein, als sie ihn nicht gekannt hat, nicht verstanden sein Schweigen, sein tief Überlebenssachen. Es dachte sich ihr, als sie mit ihrem Geräusch verschriegen seine Stillkeit. Sie hat mit ihr rasch verjuckt ihn und sie hat gebänkt nach ihm. Sie hat gebänkt noch seine wache, gerettende Geblicken und stillmäul. Sie hat gebänkt noch seine Suolette, als er soll sitzen bei ihr im Boudoir dort auf dem Fotel in der Winkel mit seinen Berdeln bei Kranzbohnen und soll mit seinen lebendigen Augen noch gegen ihre Bewegungen gehen. Sie hat gebänkt noch seinen Stoffblick und nachdem, als sie er soll wie am Mühl mehr oben verheben. Sie hat mit meiner Mutter fielte Postkarten von ihr bis jetzt dem Leben von dem schreitigen Peterburger Boulevard von ihrer bis jetztige Gavyrem Freund der uns gelassene Aufenten bei Sofia Kadjedne der Geruch und Schweiß von übergesättigte Männer und von raffiniert durchstücke Frauen vor sichen zu stellen abverhielten Begehren Gott wüsstet sich zu tun und zwischen sei Wie kommt sie zwischen sich? Sie hat sich der Mund und dem Kabarettphilosoph, dem Tanzkritiker Boris Abramowitsch, was sie hat bis jetzt das so Allgären gehört. Sie hat schon jetzt erfüllt dem billigen Chansonette-Perfum und dem unanständigen Geschmack, was es herzlich von seiner Klüge lebensreit. Gott, wie habe ich gekonntet ausvertrungen? und verbringen mit sie, und noch ihm reinführen, und zusammenbringen mit sie, und das bald, und nun von unseren Verknassen, wenn er hat sich ein Gebänk, noch ein Thema, Stille über Leben, noch für alle, die Russen, die können schon mit Verbindungen, er ist doch ein sehr reiner, ein sehr unbeflexter, ein sehr naiv Kind, für was habe ich ihn nicht verstanden, für was habe ich ihn nicht... Aber wo ist gefühlt bald von der ersten Minute, wo ist gewöhn mein Gefühlt zu so der kleinen Menschen, wo es ich reiht sich aus euch ein, als ich besitze es. Und ich hab doch gebänkt nach aus den kaligen Läumen, ich hab doch das gewollt. Wo ist es, ob ich sich geschämt damit? Und das Gesicht gewollt verstellen, wo es anders ist, wie ich bin und wo es ich will sein, wie wo ich ständig gewollt am Maske trug und stolz herumgreift. Gedehe, auszdain hehe, wie ich bin der Emmsen. Sie so hat sich der Mond und seine verschämte rossendege nicht der wägende Barrierungen, die hört herumgenimmene Schlitten dick sich zusammen über der Neve in Winterschnei. Die hat genäve die Geheit, eus geschnuppt ihr Parfumgeschmack, a glätt von ihre Haarlocken, Aberährung von ihr Tale. Sie hat im Tanz wohl sich eus gelacht. sein nicht der Wegendigkeit und sein großen Beinehmung. Das ist doch schön. Ich hab doch das gewollt. Was hab ich sich verstellt? Ich hab ihn verjuckt von mir mit mein Geräusch, mit mein Kabarettreuer. Ich hab es getan allein. Ein feuchter Glanz hat jetzt der Blas gegeben von ihren Augen in ein dunklen Auditorium rein. En nur, alle, men, es is ist sein Schuld euch. Was hab ich getan solches, was es ist mir gekommen, mich zu halten in ein Strophen, in ein Mischwitten. Mit was habe ich berechtigt, die alle Verdächtigungen, was sie er hat geworfen auf mich. Ich habe sie gespielt. Ich bin ein Narr gewesen, kindisch wie er, nur auf einen anderen Stäger. Für was kommt mich so zu Strophen und um sich herumzudrücken mit solchen Gedanken wegen mir. Sie hat letztens gesucht, die Gelegenheit zu haben mit ihm, ein Intimgespräch in Allsäufe klären. Sie hat gehabt, aber lang im Klur zu machen, aber sie ist nicht das, was er meint, als sie ist. Als die ganze Gesellschaft mit der Greifen, mit den Tanzkritikern, ist ihr Alleinnehmnis und sie will das Softmachen dafür. Also stellt sich ganz anders vor, als ihr zukünftig Leben, wie er meint. Sie will dasselbe Leben, wie er. sie ist, er still bescheiden leiben vernommen in eigenem glick er hat ernisch gegeben ka gelegenheit sich auszureden ständig sie eus gemitten genommen auf sich sei vergnassung wie er bis absaget denn muss man mis eus führen so mir seid zu neu gekommen es wieder gekommen der beleidigt der stolz über sein mis bitten in unter verschnürtes maul und vermachtes herz Und anstatt Wärter, aufrichtige Wärter, er müsse, für seine Neutung zu wissen, seine gekommen Verstellte und Fremde, Komödiantische. Es müsse am Ende nehmen. Er müsse es wissen, bald noch Heinz. Mir muss es sich durchreden. Er soll weiter, kann doch nicht sein. Na, verwusst kommt er nicht. Verwusst ruft er mich, er soll. Was hab ich ihm getan? Heinz muss es geschehen. Nach der Vorstellung von heute bei Nacht tun, müssen unsere Beziehungen in einer ganz anderen Licht beleuchtet werden. Oder aufgehakt. Noch bewusst kommt er nicht. Gott, wo ist er? Er hat manchmal gerecht. Er dreht sich jetzt in die Korridoren herum und währt, bis der Vorhang wird sich herablassen. Wie lange zieht sich der Akt ein? Es müsste sich einmal ein Ende nehmen. Wenn der Vorhang ist herabgefallen, hat man nahegefallen, Menschen verspätigte, sich hereingelassen durch die Tieren und gesucht zu ihrer Erde. Die Frauen sind ein wenig zu stolz, herumzukriegen sich. Ob Sakhariska ist nichts zwischen sich. Die Männer haben ungeduldig gewahrt. Noch als der Roller hat sich eingestellt, hat sich auf die Erde gesetzt und Sakhariska ist nicht gekommen, ist die Stimmung in der Loge bei Olga Michalowna geworden peinlich. Keiner hat schon nicht geredet. Auf viele von Olga Michalowna ist es schwer gewesen, ein passendes Wort zu finden. Und ihre Bemerkungen über die Reifierung von der ersten Nacht haben sich nicht geklebt. Heute alle haben alle zugestimmt zu sein. Mehr mit Schokolade, mit den Käppern oder mit den Meilen. Nur glücklicherweise ist die Poise nicht gewinnt am Lange. Der Vorhang hat sich nur auch aufgelost, den, den verspäteten Eulen in die Erde reinzulassen. Bald hat sich wieder der Handlung auf der Biene umgehoben und alle haben gekonnt, behalten seine Gedanken in der Tunkelkeit. Der zweite Akt von der Vorstellung ist geworden als so realistisch vorgestellt, als es sich wirklich gedacht hat, als man sich im Mittensimmer auf der freie, bliehende Lankes befindet, was die Szene hat vorgestellt. Von der Biene hat sich getrunken der Geschmack vom geschnittenen Haar. Es hat sich gehört, das Quitschen und Schuschken von verschiedenen Vögeln und es hat sich geglöst, zusammen mit den Helden von der Brame heraufzuwerfen von sich der Kleider und zu gehen sich ausbuden. Nichts so konnte sich erklären, was sie hat es so eine Sorge gewirkt auf Nienetschgen, als es hat sich ihr Eis gedacht, als ich schon kein Mannes sehen kann, sondern schmecken aufgeschnitten aus der freien, blindigen Lankes. Ihre Augen sind vollgeworden mit Tränen. Von mir, sich zurückzuhalten, ihr Weinen, hat sie bekommen eine Kopfhörige. Nach der Ende der zweiten Nacht hat sie gemiss verlassen das Theater und eine Heimfuhrung, was sie hat getan in ihrer Mütters Begleitung. zu haben, in der Loge übergelost die Männer warten, als auf den fehlendigen Sacharien. Kapitel Sibitzen Mutter und Tochter In der Heim hat schon gewartet von Jenechka Nabriwu. Sie ist bleich geworden beim Unblick. Sie hat gewusst, also wird der Sohn un treffen. Sie hat euch gewusst, dem Inhalt. Sie hat sich zugeschlossene Zimmer mit zitternden Händen aufgerissen, dem Komfort Es hat gelesen, als soll. Es ist etwas, was geschehen, was macht mich vielen, als ich habe nicht kein Recht zu zerrühren, sich zu ein reines Wesen, was ich habe gehalten, in meinen niedrigen Gedanken, in einem Mischbetten. Durch dem, der leucht mich, zu der weiteren Sicht von euch. Ich bete, seid meine Schwachen, was hat nicht gefunden, keine Kraft, auf einen anderen Weg, euch zu befreien von einer belästigen Behältigung. Sie hat durchgeworfen ihr Blick über der kleine gemattige Doktor Mirkens Anschrift. Ihr erster Eindruck ist gewesen, er sucht liegen von unheil bis ins Hof. Das nimmt er auf sich eine Schuld, was er schreibt, da wade ihr zu in seinen Gedanken. Und es hat sie herumgenommen an Nägel und an Kass, über seine Hypokritischkeit und über seine Verstelltkeit. Verwusst hat er keinen Mut, nicht offen zu sagen, das, was er denkt wegen mir, nur zuzuschreiben, sich nicht geflogen und nicht gestolten Maße? Nach Harlemen ist es eine jüdische Gemeinheit, und sie hat mit Eckel ein weggeworfenes Brief, wie es weiter mehr nicht umgegangen ist. Innerlich zufrieden, als er sich schon einmal vor allem ein Ende geworden. Sie hat erfüllend nicht gefunden, verneutig bald reinzugehen zu der Mutter und ihr Mitteilend davon hat sie gefühlt, als die Mutter war dort mit Unruhigkeit. Es ist ihr Gewinn gleichgültig. Mehr als Neugierigkeit wie aus innerlichem Interesse hat sie noch einmal aufgehoben durch Briebe und ein zweites Mal übergelesen. Das Mal hat sie etwas gefühlt, Und sie ist bleich geworden. Das ist nicht der Weg von Sacharischken. Sie hat so zu der Niederlten. Es hat etwas mit dem Gemüse geschehen. Ich bete, sei die Meuchler schwachen, was hat nicht gefunden, keine Kraft, auf einen anderen Weg zu befreien von dem Verhältnis. Was meint er auf einen anderen Weg? Und von was? In ihrer Sekunde ist durchgelaufen das Bild von Sacharischken, bei seiner letzten Treffen sich. Was ist geschehen mit ihm? Von wann in die Änderung? Und wie etwas er wollte ihr er an den Plek geboren, hat sie ungeheuer ein Räusch zu laufen von ihr Zimmer in der Mutterzerein und gerief mit einem unmenschlichen Call über den Weg. Mame, Mame, Mame! Olga Michalowna, wie sie wollte sich er ein wenig gerichtet auf den Geschrei, ist ihr er gekommen und schaut, das muss nichts mit ihr geben. peinliche meis das ist a ruhekeit wie ihr kommt gurnisch gschein nur ableiche für die wand mit untergehakte knie in ihr der schrattenponemarain hat die tachtage gehalten ausgestrecktes brivo und gerufen sog was ist gschein mit sacharischken mehr aus aus gebohnheit einzuhalten ihr gleichgebirt und ruhekeit bei alle ofannen eideros innerlige gweikheit hat sich allermichal lawne ungriffen wo schreist du was bist du von sinne narup und wer weiß was es geschem mit dem sacharischen sie ist flink durchgelaufen mit ihr blick des brevo dann hat er ausgerufen mit der besa bitteren und der klärlichen kars was die tochter hat keimer noch ein spam merkt bei ihrem mettel das gar nicht rein nein nein nein warum bist nicht Verwusst kann es nicht sein, hat die Tochter umgehabt und mit über die Hand. Und wie durch das Wort, wo sie gewollt hat, die Forderung von ihr an anderer Sache, hat sie gehalten in ein Schrei, Verwusst nicht, Verwusst kann es nicht sein, such, such, such. Olga Mikhailovna hat gekämpft, einzuhalten ihr Gleichgewicht. Und es ist ihr Gelingen. Sie hat es erklärt mit einem feierlichen, mütterlichen Ausbruch. Was meint er? Was? Ich, als soll nun, Vater Hasenem, wie ein alteschen Kreuz, die ganze Sturzweißer finden, weil wir sich los und blamieren, in unheimlich sein, hypokritisch schreiben, für ein Emmes? Du siehst doch, es ist hypokritisch. Nein, das ist Emmes, Emmes, schreit die Tochter. Wo schreist du was? Die Dienerschaft wird sich zu neu kommen. Was ist Emmes? Als es epis wus geschehn mit dem Erustus und Fatalis, und plötzlich hat er sich gestellt in der Muttersbrune rein mit dreier ungefilter Augen, wie sie wollt von ihr epis gefordert. Wus solt man getun ze harschen? Das sei doch er ist tot. Es hat ihm weh getut. Wus solt man getun mit ihm? Olga Michailovna ist bleich geworden. Sie hat gebissen ihr Leib nor a innerliche eufaltungs sind denkt hat getunt das seine und fach gehalten ihr ihr seuche und klugkeit sie het gekämpft für ihr mutterlichkeit ich hab nicht gewusst dass das verhaltene schrieg dich aso tief von beruhig sich ich glaub als das als er fataler tu es Fatale ist. es wird sich lassen noch halt erklären die tochter und die dunkige mutter ein ihr blick Es ist etwas gelegen von einer wild gewordenen Chaie. Ein fremder Blasch, wie ein grüner Strahl. Die Mutter hat sich erschrocken. Nienitschka, ich weiß nicht, was es sich mit dir tut, hat die Mutter gesagt mit Angstschreck. Du weißt nicht, aber ich weiß. Ich weiß schon alles. Mutter und Tochter haben beide ein Zitter gegeben, weil beide wollten sich erschrocken von deinem Wort. Nina hat gehofft ihre Hände, und verdeckt mit seinen Brunnen, wie sie wollte es nicht gewollt sehen. Nur der Haltungsinstinkt hat schon wieder gearbeitet in Olga Michalowna. Sie ist geblieben, steinig wie eine tot geborene Statue, und ihr ganzer gehäubener Stellung, kalt und steinig, und hat ungekügt ihre Tochter. Nina, du bist krank, ich bedeue dich. Ich bete dich, sie zu fassen. Kein Leid berechtigt nicht dein Benehmen. Ich kann dich verstehen und Mitleid hob mit dir und ihr Möchel sein. Du weißt aber allein nicht, wo es dir jetzt. Du wirst dich schämen später. Das ist Verzweiflung. Nynitschka hat geschwiegen. Die Mutter, bleich wie die Wand, hat gekickt auf ihr mit Verachtung. Dann hat sie gesucht mit einer gemilderten Stimme, in welcher es hat sich gehört, Rachmunis dieke Beleidigung. Ich hab nicht gewusst, ob das Verhältnis ist, geht dich an so tief und auf so, wird man das Bedarf zurückstellen. Es ist gar nicht ernstes geschehen, nur es wird Kinder, die sich erlaubt, und gegenseitig umzutreuen. Wir werden das Bedarf alles aufklären. Nein, nein, nicht los, nicht los, hat Nienitschka wildgeschrieben. Olga Michalowna ist wieder bleich geworden. In dem Zustand ist mit ihr nichts zu reden. Ich hoffe, eure Aber du sollst nicht sagen, als welches, für welchen du wirst dich bedarfen schämen. Und sie hat sich ausgedreht und genügend verlassen in dem Zimmer, mit festem Stolz beleidigtem Tritt. Als der kränklich häusendige Solomina Sipovic ist zurückgekommen von der Arte, ist er noch in seinen Pelz hereingekommen zu laufen zu seiner Tochter. Was ist geschehen? Nienetschka hat ihm nicht geändert, Dann ist er zugegangen zu ihm und hat behalten ihr Kopf in seinen offenen Pelz und erst damals angekommen in die Tränen. Er hat rierend mit seinen zitterten Händen getappt ihr Kopf und gerufen mit einer pathetischen Stimme, wie sein Gewohnheit ist gewesen. Mein Kind, ich will fordern dein Covid, von wem ist Hand, du sollst nicht sein? Nienitschka hat ihn übergelassen, er ständig und ist alleine weggegangen und erst über ein solches Hauswein. Kapitel 18 Auf der Proof Mit Wust erklärst du dein nächtigen Ausführen. Es ist doch nichts zu verstehen, seit du bist vom Sinnenerob, oder Wust? Wo ist deine Erziehung? Hat der Futter aufgenommen in sein Sinnesacharin auf den zweiten Tag nach dem verlaufenen Ofen in seinem privaten Kabinett im Büro, wohin er hat immer rausgefordert, telefonisch. »Gabriel Chamowitsches Wohnen hat noch nichts geflammt für Harpe«, »Zieferer bis Anders.« »Mit noch umgesehen, als in ihm brennt der Kass, welchen er halt ein mit all seinen Keuchers, als er soll nicht ausbrechen in einer Wildfeier.« Er ist gesessen, in seinem wackeldicker Fotostuhl, in Ausgebeugen sich aufhinten, gematt zu fallen. In der Hand hat er gehalten, den größten, massiven Papierschneider. Der Kampf hat dick fest umgreifen die Gneim. Seine Euren haben geflammt und seine wasserdicken Augenaplen haben sich euch herausgehäuben von dem Euchschnitt. Verkehr von sein Futer ist der zum gewen ruhig. Er ist gesessen gegen Leberim auf ein Eck von der großer leiderner Fotstuhl, wo es gestanden greitfer, makwidike besuchen. in seinem purnem hat gmat eus gedrückt Gleichgültigkeit wennisch da keim uns in de Schmeichlerle über de schwarze von se seine in sein schwarze Perdelrein a schmeiru wo sott gekunt kumme für na innerliche zufriedenkeit in neuer vernall ha gsteckten triumph er hat sein futterbuschet up gendert es ist nicht schwer zu erklären ich habe bestimmt an ende zu machen von dem verhalten ist Und ich mein, als Nina Salomonowna wünscht es sein. Ein Ende zu machen von dem Verhältnis? Fragt der Futter, der steunt. Ich mein, von dem Vergnassen mit Nina Salomonowna. Und ich hab schon getan, dem neutigen Schritt euch. Dem neutigen Schritt euch, hat der Futter mechanisch übergeheißelt seine Werte. Welchen neutigen Schritt? Ich hab Nächten durch einen Brief gelassen wissen, Nina Salomonowna, als ich befreie sie von dem für ihr belästigten Verhältnis. Und ich bin überzeugt, als sie konnte ich dir aufgenommen mit größter Zufriedenheit. Wus, schreit euch der Futter um natürlich und haft sich auf von seinem Stuhl und bleibt stehen, du bist mir schief geworden zu wus. Ich verstehe nicht, wo sie recht sich riecht auf. Du sies mein eisek und ich hab gefinne vernötig as so ze handeln. Gavril Khamovits is bleig gewogen, zugegangen zum Sohn, in gesucht, des soll sich der Herrn Tanz wohl ausgewiesen mit einer neuser gewöhnlich ruhiger Stimme. Du bist ein Engel. Um mit jenglach, da geit mir sich asoi. Ot wie mir begeizt. Und er hat sech harisch baport back ungekleckt a patch. Der Futter ist viel bleicher geworden wie der Sohn. In der äußerst gewöhnlichen Verbleichung von seinem Futters Brunnen hat Zachari ungäum zu begreifen, wo es ist geschehen. Er ist geblieben weitersitzen auf seinem Ort, nur den Futter verwundert und gekickt. Der Futter hat hochgekickt auf ihn. Er hat gesehen, dass Zachari er ist bleich, nur auf dem Ort, wie er hat zugeklebt sein haben, hat sich wie kein Zeichen geblieben, oggespickelt die form von sei hand in reute zeichens the fingers sene verleure geworden in der dicklichkeit von seiner schwarzer backenbeerd and thus was the finger haben der greicht zu seiner schwarzer bord hat sein futter da schrocken was ob ich getan hat er futter ausgerufen mit schreck er hat vermacht seine augen mit sein hand und nach er der ruhig gestammelt da wort samoech sich vergessen. Sein Herr hat nicht gekonnt, ob es sich keine Kämpfe davon gab. Anstatt beißt zu wehren auf sein Futter, hat ihm ungenümmend ein größeres Mohnes auf ihn und hat er gekickt auf die ganze Vernichtung, wo er da fiel er durch den Patsch, hat er aber, aber schon öffnet nicht gekonnt, beißt zu wehren auf sein Futter, von wo er verdruss gehabt hat, verkehrt. Er hat auch er spürt eine große Verleichterung, Wie durch den Patsch wollte er rufen, seine Schumme, eine schwere Last, was hat gedrückt, eine innerliche Zufriedenheit und Beruhigung hat er mir umgenommen. Er ist wie ein Mensch, mit wem es geschehen, ein großes innerlich glück. Und er hat sich nicht gekonnt, zurückgehalten, das Eis zu trinken. Ich danke euch der Fahrer. Du hast Gabriel Chamowitsch's Kass Eis gebrochen. Was dankst du mir, Idiot? Jüngel, unverantwortlicher. Zurückgeben hast du mir bedacht, wenn du willst ein Mensch gewesen, nicht danken. Zachary hat verstellte heute Geschmäherut. Geschmäherut wird durch ein Schleier und geschwiegen. Gabriel Chamowitsch ist schon zurückgesessen auf seinen Stuhl, mit beiden Händen umgelehnt auf den Tisch und verstellte Spunnen gerät zu sich, bis wohl keiner ein Stübnis gewesen wäre. Ein ganzes Leben gebeut, kommt der Jüngle und werft es dir um. Gemeint, seien endlich ein Heim auf die alten Jungen. Wieder auf der Gass, im Hotel, zu wuss wieder des Hals, vor weimen? Zachari hat Rachmunis gekriegen auf dem Futter. Er hat gewollt dem Futter dreißen und nicht gefunden kann wer da, was ihm zu suchen. Und von dem hat er verdrustt gehabt und sich gesiedelt vor Schatzmaße und hat doch geschwiegen. Es ist ein Wunder, Wo es mir geht von Geduld heraus, hat der Futter wieder gerät zu sich. Nicht nur bloß los, wir sind schon gekommen, wären. wir können ein Verbrechen begehen. Ja, ein Verbrechen. Guckt er rund im Sohn und schreit heuer uns das Wort. Und danach bleibt er zu ihm mit einem verschämten Moment. Sei mir, Herr Zachari, ich habe nichts gewollt. Wie er so, habe ich sicher hab so vergessen. Gott hat der Futter gehalten hineinreden zu sich. Wegen dem darfst du nicht holen kann, Agmus Nefisch. Ich hab vergessen, sagt Zachari von sich. Wie es so ich darf, ich nicht holen kann, Agmus Nefisch. Ich hab mein erwachsenen Sinn im Bagepatsch. Du bist doch schon nicht kein Jüngel. Bei dir wächst doch schon ein Abort, hat der Futter geschrien. Zachari hat geschwiegen. Nur der Futter hat nichts gefunden. Wus, du hast Sache gemacht, die Nahrigkeit, verwusst. Verwendet! Was ist dir geschehen? Alles ist doch schon fertig, das Haus ist doch schon gereicht. Und ich bin gegangen und habe eine Mädel genommen und sie verschämt, vergoren sich in der Welt, zerbrochen sie, sie euch auf ihr Leben. Hat der Alter wieder sich gekocht. Wie soll, hast du das gekocht? Wie soll, hast du das gewagt? Du hast kein Herz nicht. Sie ist doch eine Mädel und eine Schumme. Und Olga Michalowna, Bis dahin in ein Haus und ein Satel gemacht. Wie er so will ich können meine Augen öffnen von Menschen. Was ist dir eingefallen? Die ganze Stutte hat doch schon gewusst davon. Was wird man jetzt suchen? Zachari hat gelöst, fallen die Wörter über sich wie schlecht. Das ist eine gewähnte Vorsetzung von Patsch. Und was bitterer ist das eine gewähnte als besser. Oder so überdreffen sie es sein. Von Herzen hat sich auch viele gerissen. Nein, nein, verschämt habe ich sie nicht. Aber er hat zurückgestürzt die Wärter im Mäulerein und ist geblieben sie zu stürmen. Und wegen mir allein hat der Vater jetzt gebrummt, die Wärter für sich, gemeint ein neues Leben zu haben. Ich habe das in dem Term von meiner ganzen Arbeit. Ich habe verstanden, ver ich habe mein Leben weggegeben. Von dir eine Zukunft, das Haus Mirkenbein. kommt der Jüngel und verdreht alles mit dem Körper ab. Mirkin hat noch alles geschwiegen. No, plötzlich hat sich ein Futter wieder etwas hoch gehabt, und wie er wohl sich verschämt, weil er sich nicht schwach geworden ist, leuchtet er mit einer gehäubenen Stimme und kiegt ihn durch den Sohn. Nicht, dass solche Unglücke wie die wollen mich zerbrechen, gekonnt sich mit größeren Erneu zu geben, weil wir sich mit dir euch aneinzugeben. Sein Meucho, nicht gekonnt anders, und gehandelt sollte man eigen einsehen, sucht Zachary und häupt sich auf von seinem Ort und nimmt sich zu verlassen sein Futters Kabinett. Der Futter hat ihm nicht umgekickt, auf seinen Lippen, ist gelegen auf Ort, was hat er gerissen. Er hat ihm gewollt zu sagen, wo verlässt du mich? Was wird jetzt mit mir sein? nor an Stadt dem hat ihm der Futter zugeworfen du hast getan wie du verstehst und ich will tun wie ich verstehe mirken hat unverantwort dem futter's kabinet verlassen als ist er zurück heim gekommen zu sich hat er gehabt das gefühl euch zu tun in sich seine kleider opz schicken dem futter zu seine gibt. Als seine innerliche Zufriedenkeit hat reich gemacht sein Herz, als er hat schon Gurnisch bedarft und ein Gurnisch sich genäutigt. Es ist gewohnt, wie durch den Patsch, was der Futter dem gegeben hat, hat er alles seiner Häufigkeit bezahlt. Er ist schon keinem Gurnisch schuldig. Er hat geklärt, wie er soll einzuordnen in seine weitere gegelten Jungen. Für Futter ist er, hat er bestimmt, wird er mehr kein Geld nicht nehmen. Auf seinen Namen ist gelegen in der Bank ein kleiner Kapital, sein Teil von seiner Mutters Jerüche, und der Futter hat ihm verschrieben, wenn er es volljährig geworden ist. Mit dem Kapital wird er sich hier benutzen und wird ihm ausgeben, bis er weiß, in kleinen Summen zu erhalten, auch so lange, bis er wird sich zu etwas durchschlucken. Er hat bestimmt wegen der Geldunion mitzuteilendem Futter. Mit der Zufriedenheit von einem Mensch, der nur durchgemacht hat, ein gefährliches Stichwort weg und es verschuldet auf den Reuss gekommen, hat er sich genommen einordnen in seine Union. Nur bald ist er gekommen, dass er eine Route gefiel, und er hat ungeheuer zu nüben sein Herz. Er hat mit einem Untersehenden im Futter verzweifelt, sitzendig beim Tisch, wenn er verloste. Die Aufläufe, was der Futter hat ihm getun, und den hat er gut vergessen. Es hat sich ihm ausgedacht als nicht der Futter, nur wer anders hat ihm bezut, sein Schaar, was aus ihm gekümmelt. Und das, was er ist gereinigt geworden durch ihn, hat noch mehr geholfen, auszulöschen jede Bitterkeit und Chaos, was die Tat allein hat. hat gekommt bei ihm ebe lassen. Jetzt hat er gurnisch mehr vermucht für sein Futter nach ach Monats. Und aufsch euch er liebe, wenn niech gehen, hat er wirklich gebracht, wie wegen Reinheit, zu welcher er hat sich bezeugen mit der gemeinen niederbrechtigen Beziehung. Zu Olga Michailowna hat er gehat gemischte Gefühlen, eh ein tief verniebt, verliebt Muttergefühl. ihr er azindig schäme dich na komme gefehl jedenfalls ist sie bei ihm ebe geblieben un befleckt und rein verkehrt noch taknebt ein neubigen band durch jener nicht uppischen dickertat alle drei menschen mit welcher eroter so eu brutal abgeschnitten haben geblutet in sein herz von dem frischen gris ob er abgeschnitten seine san ja noch nicht geweint Er hat gehabt das Gefühl, was es hat ein Mensch, welcher man operiert und was fehlt ein Stück Zeit nach der Operation, dem Nerven aufgeschnittenen Möbel. Er hat sich gefragt, habe ich ein Recht auf eine Rettung? Ist es schon nicht zu spät? Das ist doch eine gemeine Person, was ich tue. Pusche ich und leufe, ja gar nicht, was es gegangen wird. Ich bin reingegangen in eine Sprache. und hab se denn ned direkt mit meinen nedrückgeinstinkten und netstndwäifich nächster versäu offen bedarf ich sie befreien ich bei der zu und da fahren mit mein leben kein andere eus weg ist nicht du beginn in meinen and laufen von dem henkes petle sie leuchtet mir sehr wie sanoch wann nenn das geworden zu der friedicke innerliche ruhigkeit und zufriedenkeit Er hat sich gesehen wie ein aufgehäscheter Hund. Er ist entlaufen, entlaufen und wiederum gekommen zum Hützelschnur. Wie will ich entlaufen? Mit was käufe ich auf mein weiteres Leben? Was fahre ich recht, habe ich dazu? Der Kopf ist wieder warm geworden und der Stübe eng wie ein Käfer, nicht der Reise zu gehen. Er ist geblieben, ein verlorener Stein im Mittenstübe. Er hat schon wieder nicht gesehen, kein neues Weg. Es hat sich ihm vorgestellt, wie er sich in einem Rahmen befindet. Der Rahmen ist das Leben. Außer dem Rahmen ist es gar nicht du, nur teut in Vernichtung. Und es juckt ihm, wenn er raus von dem Rahmen mit keinem Schick ist. Er hält sich und krampfhaftig und er leistlich und will nicht rausgehen. Nur er muss, er muss. Mit geklappten Tieren. Mehr als Gewohnheit wie wissendig, was er tut, hat er ausgerufen, »Arein!« Zachary ist da stolz geblieben. Es war ein so einfach und ein doch so österlich etwas, so verständlich und doch, wie ein Wunder wollte geschehen. In der Tür ist gestanden Olga Mikhailovna. Olga Mikhailovna allein in ihrer ganzen Gestalt. Eine mystisch schreckende Geruhigkeit ist gelegen in ihr, sehr er ausgebleicht von ihm, und er hat er rausgeguckt von ihm aufgehobenen Alkischleier. Sie hat nicht erausgelassen, kein ein Heuch von ihm, nur ungeguckt merken. Sie hat sich von Schwachkeit umgelegt auf ein Tier und gehalten ihn hinein und gekügt. Sehr gerne merken, es wusste mal kleiner geworden von ihren Blicken. Es hat sich ihm gedacht, als die, die dort steht, hat gar nicht wusste, was zu tun mit dem Leben. Nor ist gekommen, wie er gestallt, monen von ihm, er grösge monst. Seit Meuchel, ich hab gewollt, auf einen anderen Eufen machen, an Ende von dem Allem. Ich hab nicht gekonnt, hat Mirken gesagt, einbeugend die Gesichter vor ihren Dreien. Verwus an Ende, hat sie gefragt in der Stille. Ich kann nicht das so leben, hat Mirken ausgerufen, verzweifelt. Verwusst konnte ihr nicht leben mit ein Loch im Herzen, wie wir alle leben, wie ich muss leben, hat sie gefragt in ihren Augen, es ist schon nicht zu früh geworden. Verwusst der Egoisem. Es ist mehr gewesen, das Tragische in ihrer Stimme, was hat ihm gerührt, wie die Werte allein, was in seiner Mischigkeit hat er sich kaum gekonnt richtig verstehen. Die Weichkeit von ihr Kopf, Was hat in ihm aufgeweckt, da er gefiel, was hat er gedacht, dass sie schon abgestorben? Nein, es ist nicht abgestorben. Die Stimme, der zittert und kischelt der Reuss dem süßsindigen Tarm. Er häupt auf die Augen und will sie umklicken. Er hat seit dem Schuten, wo es fällt auf ihre Augen, von der über ihre Haut eruphängende Gewalke und seine Finger kortschen sich. Verwusstet nicht leben mit einigen Herzen wie alle, wie Olga Michalowna, wo sie sehr mehr mehr reine von anderen. Mit einigen Herzen, das sie doch euch annehmen, wegen dem, als wir keiner so leben, hat er gar nicht geklärt, bis jetzt. Und als er sich an Egoisem von seiner Seite anders will zu leben, wie andere, hat er euch nicht geklärt. Olga Michalowna, Olga Michalowna hat er gestammelt und sich die Werte äh hat er auch ausgeräumt. Er hat erfühlt, als alle seine Beschlüsse wären zu gossen, zu rinnen. An sein Herz knäht sich alles unter den Blicken von ihren auffallenden Augen. In Notbaut wird er fallen zu ihr. Er wird küschen das Kleid, schmecken ihren Parfum und suchen das Wort, Wo es lügt schon auf seine Lippen, ungekreit von lang. Olga Michalowna, macht mit mir, wo es ihr will. Noch hinter ihm steht schon wer, wo es hielt ihm. Er, der fiel den Blick von Frau Hurwitz' Eugen. Die Tränen schmeichelte ich mit ihrer starken weiberischen Hände, ausgestreckt zu ihm. Er, der fiel sich verknast zu ihr, verknast wie ein Kind. A Mutter ist sie über ihm. Und er will sich grüßen, in ihre Augen tun etwas als solches, was soll ihr gefallen, von welchem sie sollen riemen. Sie sollen wie eine Mutter glätten über den Backen zufrieden sein von ihm. Er hört ganz klar jetzt ihre Werte, wo sie redet wegen ihrer Kinder. Meine Kinder können sterben, die, die sie leben, müssen nicht sterben. Er will euch ruhig sein, ihr Kind zu sein, zu können sterben. Ja, er fehlt, also er ist stark. Er kann euch sterben, wie Frau Horwitzes Kinder. Olga Michalowna, ihr könnt verlangen von mir, als ich soll sterben, nur mit einem lachen Herz kann ich nicht leben. Olga Michalowna hat ihm noch eine Weile umgeguckt, und ihr Blick ist gelegen, Verwunderung und Verwunderung. Wie sie wollte ihm nicht erkennt. Sie hat gewollt, er besuchen, nur ihr Lieb hat sich ein blöden Treifel gegeben. Sie hat sich umgedreht und verlor schnell sein Zimmer. Kapitel 19 Ein alter Leib Als der alte Mielkin ist geblieben allein, hat der Kars erst richtig genommen sich voneinander flackern in seine Glieder. Und zusammen mit dem Karse gekommen er frische Energie und ergläubt in sich. Der Karseiner hat neben ihm aufgeweckt, dort nahe Gefahren von Eigenliebe. Gefahren, was dachte ich, sein Futterliebe hat letztens gehabt verstopft. Was du gar nicht machen, gar nicht du in der Welt, nur du allein. Nicht kein Familie, nicht kein Freund. Und neub, du wirst auf sich allein sich nicht herumgucken, werd ich dein eigenes Blut als Stub tun in Käufer rein. Er hat gehaltene neuen Spannen über den Stub. Und wenn er hat gerett mit den Lippen, die oben der Mund werden, hat sein Kopf gehaltene neuen Aufklärung die Lage, in was er hat zu tun. Und ich bin doch verantwortlich vor allem. Ich bin doch du und spiel. »Wer ist er noch allem?« Er hat sich aufgestellt, im Mittenstub, in Veramotie, wo es ein gewisser Gedanke, wo es ihm ist, eingefallen. Hat er rausgerufen in ihm, hat er sich ein Treißel gegeben, verjuckt ihn mit Gewalt, nicht auf die Gewalt überrascht er in den Gedanke noch einmal. »Nor wusste man, was man bedarf und ja tun, nie nicht nichts können, das Vermögen überlassen.« Sie hat mehr Recht darauf wie er und sie ist mir neinte ruhig, jo neinte, hat er ist mein Sohn. Dann hat er sich über etwas verwundert. Seht sich aus am Masler selcher, schöner so überschert, nicht kein Fahmler zuhoben und ich alter nah habe es mit Gewalt gewollt machen, wo sie sich nicht gelöst hat. ihr siehn gewohnheit im missres gewein nistop zu legen am beschluss wo's ja er rot gefaht no bald sich nimmen nehmen eustofiern ist er zu gegangen zu der kasse einer reusgene mi von dort hat dokument übergeworfen ihm mit seine augen dann hat er genommen a feder und mit reutent tint übergesprochen in aufgeschrieben nicht gültig danoch hat er genommen dem dokument eingerissen ihn und gelegte ihm in der Tasche. Dus hat ein bisserl gestillt sein Chaos. Er hat sich ein Wege gesetzt über ihn, vor dem das Vernichten dem Dokument, welcher es gewinnt sein zu wollen, hat ihm mehr Anstrengung gekostet, wie die Szene mit dem Sohn. Es hat sich ihm ausgewiesen, als so wie zusammen mit dem Dokument hat er euch zerrissen, einmal vor allem sein Band mit dem Spruch. Und er hat sich jetzt gesehen wie ein Bossjagg, weil er hat gar nichts gehabt in seinem Leben nach dem Hotel. Ist schon so überschert, sagt sich alles, hat er gesagt, und hat mir nicht schwach geworden, umgelenkt seinen Kopf aus seinen Händen, schwer geutemt und beteuert seinen eigenen Eich. Es hat sich ihm alles gedacht, als sein Eich hat sich von ihm aufgescheit und sitzt auf der zweiten Seite von seinem Schreibtisch. Und ein Zitternherz, hat er mit der zitternden Hand er genümmelt das Telefonrehrer und sich geheißen verbinden mit den Halperns, mit Niner Salomonowna Halpern, mit keinem anderen nicht, nur mit ihr allein. Und abgemacht hat er Basir, wenn sie sich und reiten, ist gut, als nicht, ist all seins. Nur zu seiner Verwunderung hat er gekriegt die Verbindung mit Viel früher und viel leichter, wie er hat sich vorgestellt. Durch den Telefon hat geklingelt ihr ständig lachende Call. Ich höre euch, Gabriel Chaimowitsch. Gott sei Dank hat er alter ausgerufen durch den Telefon. Er hat nachher ausgerufen, sein Weißtücher und sich aufgewischt die Ängste von dem Stern. Nina Salomonowna, ich weiß nicht, was es ist dort gewesen zwischen euch. Waren. Nur, no, ich muss euch sehen, ich bete, sucht nicht auf, einen unglücklichen alten Mann. Ich muss euch sehen, gott schnur auf einmal, ich bete. Nur no, zu seiner Verwunderung ist er flinker eingegangen, wie er hat gemeint. Gewiss, gewiss, verwusst nicht. Wann willst du mich sehen? Und wo willst du mich sehen, Gabriel Kamowitsch? Ich bin bereit. Wie heißt du? Nun, no, natürlich, bei euch. Ich kann kommen zu euch. Wenn ihr will, trotz schätzt. Nein, nein, bei mir nicht. Und ich will nicht, dass meine Eltern so ein Wissender finden, als ich euch gesehen habe. Ich will nicht, dass wer so ein Wissender findet. Ich will euch sehen, euch allein. Und nur zu lieben euch allein. Das Überge geht mich nicht um. Danke, danke, grüßend gewiss, als ihr wünscht es nur, und sagt, wo wollt ihr, als ich so euch treffen soll, Das, was ich habe, zu reden mit euch, ist ernst. Als ihr wollt, können wir zusammen hinter der Stuttgart rausfahren und haben merkt es, hey, es ist sündig, ich will sein, wir sagen, auf der Ende des Sadova. Ihr könnt vorbeifahren mit eurem Automobil und mich mitnehmen. Wir will, und wir will. Ich will sein, adan, adan. Und ich will warten, Punkt 4, hat sie gesagt. Und wie es hat sich dem alten Milken ausgedacht, hat sich etwas gehört in ihrer Stimme, ein unverständlicher Ton. Er hat sich ganz anders vorgestellt, die Sehung. Er ist noch feierlich, in Olga Mikhailovnas Boudoir. Zu dem Zweck wird er sich über den Schwarzen, hat er schon gehabt, aufgemacht bei sich. Nur, als ich will es etwas auf diesen romantischen Laufen, was sie gar nicht machen kann, Wer darf man das so tun? Die Güttejur weiß der Heilige, wo sie trachten. Er hat verlassen sein Büro und ist er heimgefahren zu sich im Hotelheran. Er hat noch zwei Stunden Zeit gehabt, hat er sich ausgezogen auf der Kanabe und sich geheißen ein heißes Sommerwärter langen. Heißer Tag ist bei ihm gewesen, als Skulle zu beruhigen, seine Nerven schon für lange Zeit nur. Danach hat er genommen ein wahren Boot, gelässig für Nadine sein ganz fett leid mit Eau de Cologne so ihr schreiben also er gepärt geleicht sich auf der Kanappe außruhn geprüft da drimmel tun was es ihm nicht gelungen frische Wäsch übergetun dem schwarzen Schurt und einem Krawat und seine spitzen Backenbart mit perfumierten Eau de Cologne bespritz und er rang sich durch in seinem automobile und geheißen verfuhren afekt sotow und jevski worum es ist zeit gewesen schaf seid zerbitzen hemscher seid herzen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 Also, ihr wilt hern noch redendike bicher. Seid da soll gut und chapt da guck uf inser webseite uf www.jedischbookcenter.org. www.jedischbookcenter.org. Ich bin Jeschaya Scheffer, a schönem Dank für's zu hören sich. You've been listening to another of our redendike bicher, Jesch talking books.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 for reading the beverage I am Isaiah Schafer I thank you thank you for listening